Втората лекция Навса. Навса това е нишия човек. Най-общо казано, нишия човек, т.е. нише ум, нишето сърце, нишата душа. Това е на езика на суфи Навса. Така, ще говорим за Навса или за Егото. Сърцето живее между двама господари Духът и Навса, Егото, който наделее става господар на сърцето. Любовта и добродетелите са армията на духа, а страстите са армията на нафса. Желанието да се освободиш от нафса е също желание на егото. Просто помни Бога. Това е метода. Просто помни Бога. Все по-често. Не се беспокой за егото. Просто постоянно мисли за Бога и егото ще се разтопи. За да постигнеш нещо по пътя си, Навса трябва да е овладян. Навса е трудна задача. Той е мъртво блато, което трябва да се превърне в плодородна земя. Когато воюваш с Навса, той дълго време не изчезва, а става все по-изтънчен. И там в скритото изтънченото трябва да го победиш. На езика на суфи очистване означава омъртвяване на навса. Бог е създал нафса като противник, но не му е дал победата. Нафса трябва да бъде унищожен което означава овладян. Защото той е велика завеса между тебе и Бога. Всеки човек е длъжен да, разк... да разкрие пред своят навс книгата на вдъхновението. За да му напомни на навса за първоисточника. Човек трябва да има любов към Бога, а не самолюбие, не самовлюбеност. Тя е от навса. Зикър или постоянната молитва, постоянното спомняне на Бога, постепенно отстраняват от съзнанието всички излишни обекти. Така навса постепенно се изпраща в забвение. Постоянната преданост към един суфи учител отделя човека от навса и енергията на неговия навс започва да служи на този учител или учение и така нафса се разрежда, после се смирява, учи се и на покоряване, пред този учител. Всъщност той е пред скритото лице на Бога. Това е метод за бавно овладяване на Навса. Разбира се, има такива, които избягват и учители, посветени под предлог, че нещо там е трудно, че нещо не е наред. Навса си знае работата. Така. Чрез разреждане на неговата енергия. Но Навса е много хитър. Той може да внуши, че това място, приучител припосветен е опасно. Че няма нагласа. Разбира се, че няма нагласа. Тези, които следват страстите на този навс, ги очакват големи бедствия. Този навс може да се преодолее само с строга самодисциплина. Строга самодисциплина. И накрая с намесата на Божията милост. И тогава човекът придобива свобода от, своите, от своята вродена материална природа и злобата му се превръща в добродетел. Суфи казват «По форма този навс е човек, а по природа е сатана». По пътят на очистването нафса минава през четири състояния. Значи по на очистването нафса минава през четири състояния. Първото. Нафса в случая е призоваване, предизвикателство към човека. Втори, второто състояние. После нафса е обвиняващ се търси някой да обвинява. Трето, после навса става постепенно вдъхновяващ. Въведен в пътя. Вдъхновен. И четвърто накрая, навса е успокоен, умиротворен, овладян. Настъпва покоя. За суфи единственото глупаво нещо в битието, това е навса, егото. Навсе има две основни качества страст и гняв. Първо, първото страст, за да постига изгода. И второто гняв, за да доминира и да обладава. Когато в тялото има много страст, когато в тялото на човека има много страст и много гняв, това означава, че има много нафс. Навса отрича Бога, защото не го познава. Много просто. Бог не се разкрива на нафса. Знанието за Бога е възможно само чрез Бога. Навса е самосъздадена завеса и затова той отрича Бога. Значи, навсе е самосъздадена завеса. Навса е разсеян. Той е злопаметен и обичив. Той даже и да няма кой да го обиди, той е обиден на живота. Просто такава е на гласата му. Нафса е раздразнителен. Той не умее да прощава. Освен това, нафса е много хитър. Вижте сега за какво става въпрос. Навса понякога може да те насочи към нещо разумно, даже полезно, но винаги има своя скрита цел. Той има полза от това, затова те насочва в разумното. Навса може да излъжи човека и да го принуди да стане аскет, учен, даже забележете и суфи, даже може да го поведе по този път и да иска човека да стане суфи. И всичко това е, за да придобие човека признание, някаква слава, някакъв авторитет, за да може да изпъди после Бог от себе си. Забележете колко хитро, гъвкаво и същевременно елементарно. Ако навса егото ти, ако ти приписва пост и молитва, суфи казват, това е мошенничество, това означава, че нафса замисля нещо против Тебе. Навса това е неверният приятел на човека, а Божественото в човека – това е верният приятел. В света на суфи няма място за нафса, защото Ти или си отдаден, или не си. Нафса е много враждебен, много повече от всеки Твой противник. Значи противниците си ги смятай за нещо много бледо в сравнение с твоя скрит враг отвътре. Навса. Твоят Навс е скритата в тебе змия. Навса умее много коварно да претендира за божественост. Навса иска хората да го хвалят, да го следват, даже да го обичат и даже да го обичат повече от всичко на света. Навса, т.е. неовладението е проводник и пособие на нашите скрити вътрешни врагове. Навсът прави малки услуги на хората и ги счита за много важни и ги помни много дълго. Такъв е, така е остроен. Помни ги много дълго. Ал Халач казва, Навсът никога не следва божественият път. Дори даже да е свещеник. Даже ако е свещеник, той си има някакъв свой път, но не божествен път.